Син Мехмед, якого лишив у Стамбулі своїм намісником на час походу, писав батькові. Коли ви зволите питати про мою матусю, то вона зовні, мов би, гаразд, але всередині, через розлуку з вами, немає в ній живого місця. Заполонена тугою за вами, зітхає вдень і вночі і стоїть на краю загибелі. Але і цей розпачливий лист не зрушив султана з місця. Бо Сулейман знав, що хасики тривожаться не так за нього, як за малого сина, якого вони, порушуючи всі відомі звичаї, відпустили за межі своєї землі, не знаючи, що з того вийде. Тепер султан карався в душі, що так легко вдовольнив примху коханої жінки. Але вже сталося. Ніхто про те не знав і не мав знати. Баязид за гаса нагою в супроводі загону від чайдухів сучави поскакав у невідомість, з якої міг не вернутися. Зарадити вже нічим не міг навіть він з усім своїм могуттям. Тому треба було терпляче і спокійно ждати на цій чужій примхливій річці, тим часом надійно закувавши її в османський камінь. Гнану звідусюди люд на спорудження небаченої в цих краях твердині. Ламали і везли камінь з кріковських кар'єрів, з мілешт і мікауців, пиляли дерево в кодрах, Люди волоського воєводи Влада, який добровільно підкорився султанові Везли на будівництво харчі, прокладали дороги і мости Похмуре будування викінчено було мало не того дня, коли з таємних мандрів по слов'янських землях повернувся султанський син Баязид Повернувся вночі, втомлений і трохи подивований, бо не знайшов нічого з тих див, про які йому ще мало не сколиски нашіптувала і наспівала матуся султанша Немало зрадів, добравшись нарешті до величезного султанського табору. Ще більше зрадів, коли через великого візира Аяса Пашу прислано йому султанське запрошення бути завтра на урочистості відкриття кріпості Бендери, що значило «портове місто». Мабуть, жодна ствердинь усманських не будувалася в такий короткий час ні в Болгарії та Мореї, ні в Сербії та Боснії, що, ясна річ, не позначилася ні на похмурості, ні на неприступності кріпості, яка відлякувала своїм сірим каменем. Евлія Челебі писатиме «Кожний камінь її стіни завбільшки з тіло менгульського слона, а шматки мармуру мають розміри шлунка корови або коняки» непробивними мурами, зловісними, тяжкими, як прокляття, баштами. Але Сулейманові було замало швидкості, з якою він спорудив цю твердиню. Звелів вибити на її стіні пам'ятний напис «Таріх», що пишнотою своєю міг змагатися навіть з написами древніх перських царів. «Я, раб Божий, султан цієї землі, милістю Божою, глава Мухмамедової общини», Боже, Могуття і Мухамедові чудеса мої, спільники, помічники й соратники. Я Сулейман, на честь якого читають худбу в й Медіні, шах у Багдаді, цар у Візантії, султану Єгипті, шлю свої кораблі на Європейське моря в Магріб та Індію. Султан, який заволодів короною, престолом Угорщини, а її підданих перетворив на понижених рабів. Воєвода Петро Рариш мав нахабство збунтуватися, то я сам копитами свого коня затоптав його в порох і заволодів його землею Молдавією. Новий великий муфтій Абусуд виголосив коротку молитву. Вигукнув Аллах Великий провів долонями по обличчю і всі разом з султаном упали на розстелені просто на холодній землі килими і надовго заклякли, уткнувшись лобами в той бік, де мала бути Мекка. Тільки малі грабіжники бувають безбожними, великі завжди богомільні. До столиці султан не повернувся. На цілу зиму залігове дірне, влаштовував лови, замикався в палацових покоях з великим муфтієм або судом, думав над законами для своєї безмежної імперії. Сина Баязида відіслав до Роксолани ще з Бендер, мов би на знак того, що вдовольнив її примху, але невдоволений тим, що вимушений був порушувати споконвічний звичай, випускаючи малого шах за де за межі держави та ще й гаючи згодом свій дорогоцінний час на над чужою рікою. Може, вперше за всі... Роки любові до хасиків, серце Сулеймана пробрався гнів на цю дивну жінку. Тому, щоб погамувати той нежданий гнів, султан утримався від спокуси привезти Баязида до Стамбула самому.